Чудомир, не съм от тях, не обичам как си ике, и не само тия, дето се бъркат в хоските работи. Ама има едни жени, като та на папочкина, като разчекнат едни уста, като ханджийска порта. Онзи ден, както си седя от дома и наплитам пета на чурапа. На наш груя гледаме през прозореца, Тинтинтин тин тин зачупила кръст. Накокошинила се с кожи, сплетена чанта с мотив в ръка и право у доктора. Влиза. Жена на женама, сестру, да си седне в къщи и да си гледа работата, а то фитнало се и не оставя човека на мира. Година и половина я гледам, все зъби поправя. Какви бяха тия зъби, какво беше той чудо? И понепцето и кратко, да бяха никнали и все с дубки да бяха, пак до сега щяха да се поправят. Развали къщата на човека, кучката му с кучка. Гледам булката му, горката. Охка пъшка, караха се, биха се, па и тя почна май да си покръшнува, все, наподрена е гледам, излиза и из шапката и кратко настрана малко килната, като фантазия, не ми е работа, как си ике, и не съм от тях, ама изпаденото и кратко слугинче, разправил на Бона вина, пък тя казала на наша кица Сепчувата. А и за, него се чува, че не било стока. От два месеца било без работа и все един, под офицер уж от тяхното село, се мъкнал с него. Остава ли ми време, Сестро отпусте работа да разуча отдея, откъде е и дали не е някой, модерен братовчет. Пък и работа ли ми е да се месе в хорските маскарлаци? Човек да си гледа къщата, да му е ушетено, преметено и подредено навред. Че вчера ходи хубо на бозаджийки на заквас, пази Боже. Нощвите им. Таксике ике от две години не изтъргани, месалите им загорели от тестой, хвърлени в едно кюше и отгоре им котката спи. Грехота и срамута. Два пъти, в годината си андулира косите и обувки слъчени бомбета носи, а в къщата, им сякаш торничен ден след пазар. Ама тяхна работа е пак да ти кажа, да правят каквото си щат. Наш грои и е дума, във всяка къща и... Наредба, всяка коза за свой крак. Кой както иска, тъй да я кара. Yeah. Е, пък, никога не си дигат завивките от леглата. Както се измъкнат, сутрин, тъй им седят креватите цял ден. Рекох веднъж на госпожата, а тя, нарочно, кай ги оставяме, та да се проветряват. Пък то, че е мързи да, ги подреди, мързия, ама защо лъже хората? В една къща, дето пипа работна. Жена то си личи. Изпълнята им не разтребена и във всеки дневната имна. Миндера има една възглавница разпръна, и иглинарникът им виси накриво, а пък кърпата им за лице, сякаш цигани са се бърсали с нея. Ох, каквото, каквото, тяхна работа. Да си мълчи човек и да не се. Смразява с хората, тъй си знае аз и кой какво е правил той да си. Отговаря а ми я да ставам да си вървя, че оставих малката да пържи луква, къщи ще вземе да го прегори, че ще замирише, като кога минаваш край, парапанкини. Нали пустата им къща е на кюше? Тя каква е къща, ама, прозорци има и надолу да гледат, и нагоре по улицата. На единия постоянно е майката, а на другия дъщеря и кратко и не пропускат човек да мине, докато не, разчовъркат целия му род. И все не изгоряла манджа мирише покрай тях. Дърта жена Мари, сестру, а тръгнала по ума на дъщеря си. Все той е инженервия. Бил искал, онзи съдя, бил питал. Чунким хората са полудели цял живот. Изгорели манджи да ядат. Туда не излезе като дъща коли кучкова. Иска ли я, моли ли я, ще ли да я крадат? А и до ден днешен си стои в къщи смутена ни. Сбръчкана, таяню кантонеринат и кратко се назланди сва вече. Път и той какво? Ли търси? Чунким не помня, като го роди майка му четири месеца по-напред. Какъв байрак развяваше на времето из долната махала? С нощи по като събирах прането из двора, и топур, събори се. Нещо през две-три къщи от нас. Тръснах ризите на дърветата, хупнах се и. Какво мислиш? На Пенаценковичина, вдовицата на довара, от лява страна до портата, три керамиди са борени. Тъмно беше и не можах хубава вода. Разгледам, та сутринта рано още ходих и три мъжки стъпки с гумени токове. Намерих около мястото. Попитах нея каква беше тая топурдия с нощи, а тя. Котарак, кай, госпожа, Кутарак прескочил довара и съборил керамиди. Мария, го знае той е Котарак. Дето си има и котка, и две котенца в къщи, дето работи във финансовото, ама не обичам да ги разправям. От друга страна, яд ме е пък, че все на светица се прави, все черкова, ходи и надолу гледа. Ама наш Груйо знаеш ли за такива как дума, който, гледа надолу, мисли за голо. И права приказка е тя, ами не ми трябва да ги разправям. Чунки му дума всичко е потекло по вода изчужди къщище, ровим. Една снаха си доведохме, как си ике, Господ да те пази до девета, рода. От как се е омъжила, все болна, все чамава. Злъчката и кратко била пукната, стомахът ти бил нервен, уж все диета пази, пък на втория ден на коледа. Половината рибица от пресето оплюскала, дордето бях на гости. То добре че, като походвам тук там, та ме гощават хората, Инак да можем на две сядане. Вкъщи? Не остави ни сладко, сестру, ни захар, ни със дърма. Мислех си, като е на диета, поне тушията няма да бута, а то, га погледнах в голямата. Делва, тук там плува някое към бе. Домах му на наш пройка, слушай мене, бре, майка, аз да ти избера момиче, че, ги познавам всичките в града и околията. Какво му не думах? Дигна си един. Дендърмите, че чак от Габрово е довлече. Хората и котка си не вземат от Габрово, а той жена домъкна. Малумен излезе наш пройко, на баща си се. Метнал. Не попитва да се посъветва, да погледне чуждите къщи и наредби. Ама Матей, орболешката. Малко ли съм му думала да иде у попадини, да дойде? о вас, че да види какво се казва наредба и фамилия. Ебатбуню умен. Човек излезе, дето се ожени за тебе. Малко ти били редки зъбите и си, понакотснуваш, ама няма да маршироваш из кухнята я. Гледаш си къщата, хубавичко и децата ти подредени, и батбоня всяка събота пранариза, а то у нас разхвърляно, мръсно, една галимация. Да започна да ти, разправям как си ке. Ами не ми е по характера, не съм от тях.